Вони відкидали землю на стежинку, що пролягала між могилою Гершовича і огорожею сусідньої, більш доглянутої могилки. Купа землі росла, низьке синє небо дихало теплом, і якісь птахи ячали час від часу, уривчасто і глухо. Після кількох перекурів мовчазні землекопи працювали вже мляво та без ентузіазму. Нарешті лопата жори вдарила об дерево. І вони пожвавилися. Розчистили віко труни. «Піднімати будемо, чи так пориємося?» – запитав мене Жор. «А якщо не піднімати, то віко зняти можна?» – поцікавився я, чомусь подумавши, що бомжі краще розуміються на розкопуванні могил. Жора діловито поглянув униз у вириту яму. «Можна віддерти, а потім згори прикласти. Навіть якщо трохи обламається...» Воно йому байдуже до одного місця. Жора і Сеня підколупнули лопатами віко неглибоко закопаної труни і витягнули його нагору. Місячне світло, яким би не було воно яскравим, за підтримки міріад зірок, однаково не могло освітити вміст відкритої труни, що лежала в розритій могилі. Щось темне і суцільне виднілося в ній. Я нахилився і очікував побачити хоча б якісь обриси тіла, але марно. І запах звідти, знизу, піднімався якийсь солодкий, не наче насотаний корицею. «Ну — Ну що? раптом запитав Жора. — Сам полізеш. Я збагнув, що він звертається до мене, озвернувся. — Чому сам? — Ми ж домовлялися, — оборився я. Раптом ззаду на мою голову різко опустилося щось важке. Воно накрило мене глухим сачком із темної непрозорої тканини, наче я був метеликом. І наступної миті, ніби ловець метеликів різко підсік сачок, я втратив рівновагу, заточився і впав на теплу нічну землю, чуючи віддалений і обережний шепіт чужих голосів. Коли я отямився... Вже розвідднялося. Ранні птахи перегукувалися дзвінкими голосами. Це було схоже на ранковий переклик. Рука моя сама торкнулася потилиці, де пальці намацали закипілу кров. Я підвівся з землі повільно і обережно. Роззирнувся. Одна лопата була увіткнута в землю, друга валялася збоку. Видно нею мене й ударили. Кишені були випотрошені, і всі гроші, слава Богу, не так уже й багато, певна річ зникли. У розритій могилі лежав у відкритій труні, перевернутий на бік. І голова його зовсім чорна була повернута набік, а поруч із нею пакет, із якого стирчала течка. На одну думку про своїх нічних помічників я не зміг стримати посмішку. Уявив собі, як вони готувалися знайти якийсь реальний скарб, золото чи то щось схоже, а потім, за знайомими з дитинства сюжетом, позбутися третього зайвого і усе поділити на опіл. Так старалися, а отримали замість скарбу ті ж гроші, які я їм і обіцяв. Коли я остаточно отямився, то спустився в могилу. Гершович лежав на боці, не наче... Навмисно так ліг, щоб мені було куди поставити ногу. Я взяв пакет із течкою, підняв його нагору. Тоді видряпався сам. Узяв віко труни, приставив його в ушчі кінець до ніг і опустив. Віко зачепилося за вигін недообрубаного кореня і зависло над узголів'ям. Я взяв лопату і, стукнувши кілька разів, примусив віко повернутися на своє місце. А тоді ще півгодини закопував труну, рівняв могилку і ставив на місце зварений залізний хрест, покритий сріблянкою. Коли справа була зроблена, я взяв пакет із течкою в руки і раптом знову звернув увагу на дивний, солодковатий запах. Тепер, здавалося, цим запахом просякнув увесь мій одяг, і пакет випромінював той самий аромат кориці. Сонце починало пригрівати. Я наостанок поглянув на хрест. Час було йти. Незабаром може хтось з'явитися. Цікаво, котра година. Автоматично я засукав манжет сорочки і подивився на годинник. Було по п'ятій. «Що ж це вони годинник не прихопили?» – подумав я з сумною посмішкою про своїх помічників. Чи їх життя навчило тільки кишені патрати? Я пішов до кінцевої трамваю. Десь далеко, певно, на лісовій ділянці, шляхом між курянівкою і Пуща-Водицею, вже їхав перший трамвай і дзеленчав, як велетенський будильник. Їхав, щоб забрати мене туди. Відвернути від закипілої крові на потилисі і від солодкуватого запаху, що, не би, в'ївся в, в міфу, запаху, що володів заспокійливими властивостями – і ще викликав легку, чи навіть трошки легковажну посмішку, яка не залежала відсутності роздумів. Коли я доїхав додому, настінний годинник на кухні показував за п'ять 7 Я зупинився перед зеркалом у передпокої і помітив, що весь мій одяг потребує гарного прання. Та й сам я вельми скидався на бомжа, що ночував у купі глини. Нашвидку передягнувся у халат. А одяг замочив у великій балі. Потім вирішив замочити і себе, але вже у ванні. Набрав гарячої води і пірнув так, що вода вихлюпнулася на підлогу. Гаряча вода пробрала жаром до кісток, і в ключиці почало приємно ломити, наче в сауні. Потихеньку тіло набирало бадьорості, і голова теж, звільнившись від неучного гудіння, що нагадувало про удар лопатою, запрацювала щоб вибудувати думки одна за одною. Саме так можна було спокійно все обміркувати без усілякого поспіху. Нічний епізод із бомжами і розритою могилою вже відійшов на задній план у минуле. А попереду, буквально за півгодини часу, мене від митого і свіжого очікувала на кухонному столі течка, заради якої і була закручена ця ризикована авантюра але будь-яка авантюра здавалася мені доречною в теперішній небезпечний і динамічний час. Коли я витерся великим махровим рушником, то на свій великий подив помітив, що солодкуватий запах, який я вперше помітив на пущанському цвинтарі, все ще лишався. І я нахилився над балією з моїм брудним одягом, що стояла на підлозі. Але від балії ширився запах прального порошку. Натомість аромат кориці... Плавав десь вище, на рівні плечей та обличчя. Нехай собі, подумав я, це не найгірший запах. Та й нема такого духу, який би не вивітрився. Мостившись за кухонний столик, я розгорнув течку. Там лежав сто з паперу, списаний дрібним, уже знайомим мені почерком. Але стан у мене був такий, що вдивлятись у цей витончений почерк не хотілося. Хотілося знайти листа, про який говорив Клим.